Я опускаю ліву ногу на найнижчу сходинку, а руку кладу на коліна. Біль у незагоєній рані небридливий, але терпимий. Чекаю на темряву і порожнечу, коли підніметься завіса вистави, на яку прирікає мене ця ніч. І ось вона піднімається, відкриваючи долоню, руку і плече. блискучу залізну руку, площини якої скидаються на грані діаманта, зап'ясток та лікоть, мерехтливе плетово-срібних волокон закріплене вогнистими іскрами. Долоня стилізована під скелет, ніби швейцарська іграшка механічна комаха, ефективна, смертоносна і прекрасна. А завіса піднімається вище, повністю відкриваючи чоловіка. Бередикт розслаблено стоїть за троном, його ліва людська рука легко лежить на ньому. Він не вперед, його губи ворушаться і він відсуває залізну руку, і я бачу, хто сидить на троні. «Дара!» Вона повертає голову праворуч, усміхається, хиває Бенедикту, і її губи ворушаться. Я простягаю Грейс Вандір уперед, поки лезо не торкається в вигану між її ключицями. Повільно, дуже повільно, вона повертає голову і дивиться мені у вічі. «Дара» виповнюється кольором та життям. Її губи знову вирушаться, і цього разу слова долинають до моїх вух. «Що ти таке?» «Ні, це моє запитання, відповідай негайно». «Я Дара. Дара Замбера, королева Дара. Сиджу на цьому троні за правом крові і спадку. Хто ти такий?» «Корвін. Також із Амбера. Не рухайся. Я не запитував тебе, хто ти така». Скоро він мертвий, уже багато століть. Я бачила його гробницю. Вона порожня. Не така вже й порожня. Там лежить його тіло. Назви мені свій Довід. Її очі ковзують праворуч туди, де досі стоїть тінь Бенедикта. У його новій руці з'являється меч. Здається, що вони однеціли, але тримає він її розслаблено і спокійно. Ліва рука лягла на її долоню. Очі шукають за блиском Грейсвандера, мене. Їм це не вдається, і вони знову повертаються до видимої частини Грейсвандера, вони впізнають його. Я праправночка Бенедикта та пекельної діви Ліндри, яку він колись кохав, а потім зарізав. Бенедикт здригається від почутого, але Дара продовжує. Я ніколи не знала її. Моя мати і матір моєї матері народилася там. Де час спливає інакше, ніж в Амбері. По материнній лінії я перша, в кому проявилися риси людини. А ти, лорде Корвіне, лишень привид з далекого минулого. Тінь, хоча й небезпечна. Як ти прийшов сюди, не знаю, але це була твоя помилка повертайся в могилу, не тривож живих. Моя рука тремтить. Грейс Вандір відсовується не більше, ніж на півдюйма, але цього досить. Ривок Бенедикта лежить за межами мого сприйняття. Його нове передпліччя рухає новою рукою, що отримає меч, який відбиває Грейсвандер. А живе передпліччя спрямовує живу руку, що захищає дару і трон. Підсвідоме розуміння цього приходить до мене лише через мить. Після того, як я падаю, розрізаючи собою повітря, підскакую і суто рефлекторно завдаю удару у відповідь. Це дуже смішно, бій двох приводів. Але умови нерівні. Він не може навіть дотягнутися до мене, тоді як Грейс Вандер. Але ж ні, Бенедикт перекидає меч в іншу руку, відходить від дари і, поєднавши обидві руки стару і нову, робить випад. Ліве зап'ястя обертається, поки він веде його вперед і вниз, щоб ми зіткнулися корп-а-корп. -корп. Тіло до тіла, французьке. Фехтуальний термін, що означає ситуацію, коли учасники бою втрачають дистанцію, опинившись надто близько, один до одного, якби мали смертні тіла, на мить наші гарди перетинаються. Миті достатньо. Мерехтлива механічна рука висувається вперед, викувана з місячного світла та вогню, чорноти й плавності, кутаста, позбавлена вигинів з ледь зігнутими пальцями, і напівзнайомим сріблястим візерунком суне до мене і хапає за горло. Промахнувшись, пальці чіпляються за моє плече, а великий палець шукає, чи то ключицю, чи то гортає, не знаю. Я б'ю лівою рукою йому прямісінько у сонячне сплетіння, а там порожнеча. Голос рендома: Корвіни, сонце ось ось зійде, ти мусиш спускатися негайно. Я не можу навіть відповісти. За одну-дві секунди рука вирве з мене те, що вона стискає. Рука. Грейс Вандер і ця рука, що так дивно подібна до нього, єдині дві реальності, що існують як у моєму світі, так і в місті привидів. Я все бачу, Корвіне, вирвесь і йди до мене, козир. Звільняю Грейс Вандер із захвату і розмахуюся ним по великій ударній дузі. Тільки привид міг перемогти Бенедикта, або ж привода Бенедикта таким маневром. Ми стояли надто близько один до одного, щоб він міг блокувати мій меч. Але його контурудар, точний контурудар, міг відтяти мені руку, якби вона опинилася перед ним. Але цього не трапилось. Я завершую удар і, вклавши всю силу провиці, рубаю по тому місцю, де смертельний прилад з місячного сяйва та вогню, чорноти і гладкості поєднуються з ним. Жахливо, стискаючи моє плече, рука від'єднується від Бенедикта і застигає. Ми обидва падаємо. Підводця, єдинорогом заклинає корвіне. Підводця, сонце сходить, місто навколо тебе розпадеться на шмаття. Підлога під ногами хитається. Стає напівпрозорою. Я бачу світлі простори води. Підвожуся на ноги, ледь уникнувши привида, котрий намагався забрати втрачену руку. Вона висить на мені. Наче дохлий паразит. Бік знову пронизує біль. Видову океану не зникає. Раптом я з... стаю важким і просочуюся крізь підлогу. Світ знову наливається кольорами, бренить розбурханими стрічками рожевого. Підлога, що зі зневагою відкидає корвіна, розчахнулась, і глибини ладні, вбити корвіна, простягаються внизу. Я падаю. Сюди корві нужбо! Рендом стоїть на вершині і тягнеться до мене. Я простягаю йому руку.